اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آيات او ننسها نأتي بخير منها او مثلها علم تعلم أن الله على كل شيء قدير علم تعلم أن الله له ملق السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولی ولا نسير مقصد ده سورة بكرا بيان ده ترور مسلوده اول مسلاء اسباد توحید دوییمه مسله اثبات د رسالت دوییمه مسله جهاد فی سبیل الله او تلوورمه مسله انفاک فی سبیل الله صورت په تلوور برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل آیتونه وا په غو کې اوله مسله اثبات د توحید بیان شوه بیان د او درې بابونو په کې درې بابونو کې اول کې بیان د درې ډلو دویم کې عام خطاب د توحید او درېم کې او دریم کې خاص خطاب وبن اسرایل ته د داوید دا منلو د دا توحید دا منلو بیا آیت نمبر یو 103 پګه بیا پردویمه برخه شروع شوه دا په دې کې دویم مسله اسبات د رسالت بیاني کی او د رسالت په عنوان باندې یا پر رسالت باندې کوم نه اعتراضات او شبهه واردېږي یهودو په کول یا نور و منکرین وکول دا غي جوابونه کېدلته او د رسالت اسبات کوي آیت نمبر 200 یو شروعاو یا نه 253 200 پوری دریم برخه د پدی کې د جهاد په سبيل بی الله بیان د 200 200 500 تر اخره پورې انفاک په سبيل بی الله بیانې بیا دویمه حصہ شروع شوه د پر دویمه برخه کې نه اعتراضات دی د منکرینو پر اسالحت باندې تر دې ځې پوری مونږه چلور اعتراضات ویلې دي چلور شبهه مونږ ویلې دي اول اعتراض په آیت نمبر 19 کې او دمونږ تا ذکه نهنو پ غمبر د نهنو ستاې حالالت نهنو ځکه چې تا ته وه جببریل راړي او جیبرل چې د همیشه مونږ ته په شر راغلی پهذاابو راغلیلهاه مونږه تا ځکه نهنو ک تا ته وه جببریل را وړی و مقایل را وړی و مونږ تهلی و او د هغې جواب الله وکړلو چې د دوی اصل وجه د دشمن د جببریل سره ن دوی اصل وجه د دشمنی قران سره دا چې فانه نزلہ علی کا چې د جبرئیل قران ستا په رډمان راوډره لوی دوی اصل دخمنی هغه قران سره دا ستا ان د جبرئیل السلام سره دویم دو اعتراض آیت نمبر یو سول دوکه او چې مونږ تازه کنا منو زکه چې ته د جادوګرو ملګری سلیمان علی السلام خو یو غټ جادوګرو اوت هغه ته پیغمبر وی نو تخو جادوګرو ملګری او د جادوګرو ملګری بنمنو داغه جواب الله کو چما کفر سليمان ولكن شیاطین كفروا علمون الناس سحر جادو یا كفر دا خو سلیمان عليه السلام نو کړي بلکې جادو یا كفر خو شيطانانو کړيو سليمان عليه السلام په بدنام کړيو درېم اعتراض په دغه آیت نمبر 22 کې چې تا خو جادو له کفر حالا کې جادو خو دوه فرښتور راوړیو هاروت او ماروت مداغې جواب الله وکړي نه فرښتو جادو رد پاره راوړیو یني د جادو او د معجزې یا د کرامت مینس کې د فرق خودره د پاره غو دوه فرښتو به دغه وضاحت کوو خلکو تبي وی چې دغه کلمات یا دغه طریقې چې څوک کوي د جادو ده او دغه طریقہ مانی یا دغه کلمات چې ویل کیږي خیر معجزه کېغه کلمات نه یا کرامت کې او دغه طریقې چې کېږي دا کرامت دا د معجزي وي ان یا لیکن خلقو باغه جادو کلمات به زده بیا بیا به خلکو مونږ جادوګانې کولې او یا فرښتې چې دی هغه غلې وي او خلق خلک په دې پویول جاتا س کومکار کې ختې دا جادو را دمو کوي په دې معنی به د الله د عذاب مستحق شي په دې معنی ځان کو پر تمو باسي لیکن خلکو بیا ما کار کو دغه فرښتو د زید وزن هم لګیاو او جادو بیا کولا درم چلورم اعتراض په آیت نمبر یو سلو څلورم کيو چمنګ تازه کنه منو چته مونږ د خو الفاظو نه منی کې راعینا یو خلفس ده او ته منتوب ده موایا نو مونږ تازه کنه منو ست پیغمبري نه منو دغه جواب الله کوچنا هاغه الفاظ موای چپاغي کې د کوفر یا د بیادبي یا د شرک شوبهوي الفاظ مشتبه ما ویه بلکه خاخکاره صفه الفاظ ویه انزور نه واسمه او خاخکاره الفاظ ویه چه مونگ تاو گوره یاخه وقت که ده چو داول نه و دا سر نه پی پوشه چو روز تا بیه پخته نکوه نانی سبگه پینزم اعتراض دیم یا پینزم شبه ده چې مونگ تازه کنه منو چې ته بالنسخ کایلی ته پخپل پخپل دین کې مستربی شکي نن مونږ ته وې چې خوده دا حکم کړي دا و باندې بیا چې مودابات مونږ ته وې چې دا خوده منسوخ کړو بلو کوم راغلو دا څنګه دین دي نن یو کوم مونږ ته بیانې چې په دې عملو کوي بیا چې مودابات بیا راشم ته وې چې هغه شو منسوخ شو نو هو حکمدار په دې عملو کوي نو دا خدای کتاب نه دي دا خدای الله نه دی او ته الله پیغمبر نه که چېیررته دا د الله کتاب و نو الله به اول نه هغه صحیح وکمغښ وکم چغ وروسته راي هغه بیا اول نه را وړی دره به تهور د چې اول یو کم مون ته کولو بیا بللو کم مونږ کولو خدا خو د انسان خبرې دي یا ستا خبرې یا تاته بلچا چا خودې دي دا خبرې ځکه ته خپل مستربې نن چې د یو کموکې چې د تا ته پتهول کېږي چېره دا خو خ د دا وکم بیا سبا بللو کمم وکې یې لنسخه نه انکار کوله او دا غی جواب دلته الله کای چیز مالک ما زمای اختیار ده زه کيو کم نن راوړم د خلکو د خیر هغه کې بدخل کو خلکو نه هغه کم کومه بیا سابات خلکو ته بلو بلوکم کی خیر وي نو زه بلو کم راوړم دا خو د خلقو د اسانتي او ته الله ګوري او دا, دا غی مطابق حکمون را راليږي نسخه د نسخه علم د قران د ذکر د پار یو مهم یو اهم علم ده که یو سړی د نسخه د ناسخ او منسوخ په علم نه پویږي او په قران نشي پویدل بلکې په حديث نشي پویدل کله چې یو سړی اصول حديث وی د اصول حديث کزان لا د ناسخ او منسوخ یوزان لا انوان ده او په ریښت د ناسخ او منسوخ ځان لا وضاحت شوي تشریح شوي ده اصول حديث کچره چکله یو حديث ده او یو اصول حديث ده بس دا نورچی توقع رازی از رسخات تیو بس اس قراروان دی دین اباد برازی درست بکینی دارد از رسخی دیو دی بس حالی او بس خودس مالون نشو توقع که نم از ریگتا بس نو نسخه چې ده دا پو سول حدیث کم زنده عنوان ده و پو سول تفسیر کم زنده عنوان ده ګوڅړې قران از د کول غاړې نوبای چې د نسخ په علم باندې پوي وي پناسي خو ون سوخ باندې پوي وي او کيوڅړې حديث از د کول غاړې د حديث او اصول د هر ځان ځان او اصول دي په ځان پوي کيل خسي قران چې د ځان او لري چې ګوڅړې ته قران کوي ترجمه کوي وضاحت کوي نو اصول لري هغه اصول مونږه پاول درس مخ کې دغه اصول باید ګوڅړې از د کی ځکه کومه دغه اصول سره ونمني او هغه ترجمه تفسیر نو او تفسیر کې خامخه خبه غلطيږي نو که اوسره اصول او زده نكي ماغه خو بیا بس هغه د زده لکه ازاد شوه او یا خر بس په ارمنه لاړو چې په ارمنه اوکره او کله چې ته تو وصول کې دی دایره وتہ کش کې چې دغه دایره ده په دایره کې وته تفسیر کې ترجمه وکې نو هغه بیا پړل شوه استه هغه خو دې خو نشتله کګې دې نشي بیا دا رنګ دې حدیثوم دغه سی صاحب ده حدیث ځان له اصول لري دا نه چې ته حدیث کتاب راواله او شروعشه او حدیث یا کوم ځکه حدیث وګوري چا داغه حدیث ته بس نه حدیث د اصول لري ته حدیثو شناخت بکید حدیث ا غو بکې دا نه ته حدیث وګورې چې بس دا خو حدیث ته ودس شيری کی یا بس هغه وې هرځه کې چې دا خو ما حدیث وردل نه کېد چې هغه حدیث نه یی کېد چې هغه کمزور حدیث یا بل مسله پکې ودینه انسان به ګمرا کیږي کې په اصول پویني دا رنګ ده د فیکم ځان له اصول دي په فیکم ځان له شیری او د فیکم ځان له شی دي Quran Quran <متصف> قران ځان له شېد قران اصول ځان له شېدې خو شو د هر څ خپل اصول لري کله چې یو طالب علم قران ز دکې حدیث ز دکې فقې ز دکې هغه اول کې هغه د قران یا د حدیث یا د الګول دې جګي کوته بس دینابعد نشته مت پټې مو کلا زی را شکنی بس نو د هر ځان ځان له اصول نو داغه نسخه د دا د ناصخ د منسوخ علم چيده دا په دري وړ وکشته اوس فیکا کزنیم خبر خو غالبا چې وی وخامه خبيږي دا جزور علم ده قران کيمشته قران د اصول لپاره تفسير د لپاره حديث کيمشته نه اوس فیکا کې به وی خامخه خبي ما ته پته نشته خو کېده شي نسخه دو معنی لري او دا ولي کزان سره یو شرعي معنی او یو لغوي معنی شرعي معنی لغوي معنی د دوار د کول په کار دي ځکه قران کې په دوارو مانو باندې استعمال شولې لکه څنګه چې د بدعت بدعت یو لفظ ده شرعي معنی او لغوي معنی نو په لغوي معنی کې بدعت ولیکي اظهار تا دی وشي اظهار کول پدې کې خو کلمي او بدمي خسته او بدرنګ مي تړیو شی اظهار کین او تکل کل کله دیو بد شی اظهار ک او کل کل دیو خل شی اظهار ک یا کل کل یو اظهار خو کی او کل کل اظهار بدو کی پښو دی ټولکی کی بدت په لغت کی لکه غد عمر فاروق رضی اللهونه یو یو خبره دی یو کول دی هغه چې کله شرک ته توبانه صحابه و درول په خپل خپل زمانہ کی پجام باندې پجام باندې و درول راغه یو جمله ویل ده وای چې نعمل بدع هذا في هذا الفاظ هذا كل إظهار موجود في كل إظهار موجود هذا مطلب؟ يعني في خشي مشوروكو هذا يبدو بمعنى دا نه چې خلک لبدت ما شروع کونه بعض خلک یو ګوره وي بدعت کوم خو وبدشته بعض بدعت خدي او بعض بدعت بد دي موږ وینا بدعت کې خووبت نشته ځکه پیغمبر اسلامي کله بیتون زلال هر بدعت ګمړایدا اغه اصل کې اصطلاحی اصطلاحي بدعت ده اصطلاحي بدعت چې ویل کېږي په اصطلاح کې د شریعت په اصطلاح کې د شریعت په اصطلاح کې بدعت بیدت ویل کېږي یو نووي کار تا چې یو نووي کار رایج کې یو نووي کار د ثواب اغه تروباس په دین کې د ویل کېږي بدعت کوښه دا قوس نن ته با مامي ګرمه دا میلاد النبی عيد میلاد النبی دا یبدت نو مولان صاحبانو بیان شروع کړي دی په فیسبوکونو کې و ير دا دا تاسو چې د استقلال ورځي منغه المان مانځي دا تاسو چې د غور او د ورځي مانځي د غنور د دا غ سیرت او د جلسې منځ کې په نور ورځو کې استقلال ورځي او دار وځه هغه ورځ چې و شو چې د پیغمبر هغه منغوول منځو پیدایښ منغوول منځو نو ورته ویو چدا دین کر دے د استقلال ورځی موږ دې مخالفی دا خودین کر دے نه په شریعت کې خودا دوه اخترو د دوه اخترو د منزله بغیر نور یو ورځم د منزله نشته د دنیا ورځی رسختیم نشته هک چرته حکومت ور کوي سیدا ثواب پینت نه ور بس دن دنیاوی امور دی دنیاوی کارون دی بس سید حکومت څخه اختیار دی ور کوي دی ثواب خو په کینه ګنی کنا پوه شو همدا غرنګې د استقلال ورځی خود ميلاد ورځ خود ثواب ګنې کې خوته ت سواب په مان کې او یو کا چې ته سواب په نیمان کې او بیا او ته ور خاص کې چې په ور به کې دوه دوه اولماننددي نو دا خوته دا خوتهغ کې داد کې ځکه طب کې ساب ګي شو پهې مع نه پ غورئ دا استقلال روزل منځل کیږي او پلان کې روزل منځل کیږي منځل کیږي خو د پیغمبر وې د میلاد روز روزیده یبه دي خلک مینه هزميږي د منځ منځ موږ ته خدای خو هغه ثواب ورز, ورز دينا خپل پیغمبر خپل ویلي دي من احدث في امرنا هذا من فی في امرنا دا في لپاره به پیغمبر اسلامي په دین زما کې دایني دی ویلي یعنی پیغمبر اسلامي چې زما په دین کې کوڅوک یو نو کار جوړي نو هغه بدعت دی حدیث کراځي دانی دی ویلي چې مون سال لی امرنه زم ما د دین د پاره او دین د پاره کته چشمې استعمالې قران په ولوله چشمې استعمالې د جایز ده که دین د پاره ته موټر استعمالې او یوزله په ځای سفر پکې د جایز ده دا, دا. دا رنگې ته جلیماس من جلیماس خنو هغه ټایم کې خو سادر به او یا به پاک زیو خوره به وغه منځونه کول که ته دین د پاره یو شی استعمال د جایز ده او یو په دین کې نه ته یو کار کې د د بیتته كوشه ننده قرانگی د نسخمه یو په لغت کې معنا ده او یو په اصطلاح کې معنا ده د شرط په اصطلاح نسخه په استلاکه په لغت کې کی ویل کیږي ډیر معنی لري یو معنا لیکل په لغت کې لیکل او مانم راغله د کریم کې او یو معنا لري کول یو شی لري کول لکه تاسو وګورئ سورہ جاسیه آیت نمبر 29 سورہ جاسیه 20م چې 20م پارا آیت نمبر 29 20م پارا سورہ جاسیه آیت نمبر نهوشت ننسام رکو ننسامی رکو نلاندی آیت دی ده پنزوشتہ میسی پارے ننسامی رکو نلاندی هازا کتابونا دازمونگا مالنامد دا ینتی کوالیکم بیان کی پتا سو باندی ار یو چاته خپل عملنامه لکل شوی الله ورتوي چې دا غ عملنامه چې مونږ بلی کلا او دا غل نه عملنامه چې پتا سوماینن بیان کيس تاس ټول عملونه تاس تنن خار کوي ها دا کتابونه دا زمونږ عملنامه ينتي وعليكم بيان کوي پتا سو باندې بالحقي پورا پورا ان كنا نستنسخو يقينا به مونږه نستنسخو لي بېشکه و مونږه نستنسخو چې لیکل به مونږه ما چې وې تاسو عمل کوون کده نسخه باندې شراغ لري دا په معنا دې کلو نسخه د نسخه ځکه ویل کېږي چې لیکل کوي ما, ما ته یو نسخه ولیکا نسخه څه مطلب ما ما ته به ري کې یو اغه لیکن یو دوا رته ولیکا یو بلشرته ولیکا نو ان كنا نستنسخو دغه صورت حج کو غوړل لګ الته په معنا دې ریکور غلې ده سورة حج واللسام سیپارا آیت نمبر دو پنزوس واللسام سیپارا نمبر دو پنزوس سورة حج وَمَا عَرْسَلْنَا او نذر علی گنې موږ مخکستانه من رسولین هیڅ پیغمبر ولا نبی او نن نبی الا مگر اذا تمن نقل چی بیان کړي د الله کتاب هر پیغمبر چی د کتاب بیان کړي رې ال که شیطانو غرزولې د شیطان فی ام فی امن په اړه د بیان د پیغمبر کې وسوسه ان هر کله چی پیغمبر د کتاب بیان کړي شیطان خامخ وسوسي غرزوړي خلکو ته چې دیتو ویلې او دیتو بدینه بدینه راګي او دا کوپر غګي نو فاانسا خلله هو نو لري کوله بالله ما هغه وسوسسه ی شیطانو شاطانو چې غورزهله به شیطان پهون د مونقاینو کې یعنی چوک به چې ش لرون کې او څوک به چې د حق طلب و دا د هغوی لکې به الله اوسه لري کړهله اډ اوته مطمئن کو د پیغمبر غمبر په خبره باندې دله په کتاب باند دلته په ننسخه مع د لري کوړ راغلی دی فاانسه الله ما غه ووسسه د چانل لری کی د منقادینو د ژوندون لری کی هنه شوق لرونکو د ژوندونو ناغوا وسلری کی الله د چاړو په پردې کې طلبي د حق اغه دغه مطمئین کی په ایمان باندې سم یوه کیم الله بیا مزبوطی الله دلایل خپل اغه بیا قران کدو نه مضبوط شي دغه بالکل شبي ختم شي دغه بالکل اعتراضات ختم شیدړي مطمئین شي والله ولی منکیم ولا په دغه یک پټ نو دا عربم دغه جمله ډیره استعمالی لکه د څخ ریغول آثار وي بعد راغلو او د قدممونو آثارې لري کړه قدممونو نخې لري کړلی پوه شو د دلته نخه په باده لري کوو د څخ ششببابه و و بډاوې راغو ځوانانی لري کړهله ته دلته دا نخه په با چې شي لې کوو ی بډالله راغو ځانی لالاړه ختممه شوه. نو دا په استلاقه دوه قسمه مانو معنی راځي یو په کې یو په معنا د لیکلو په سورته عراف کې په معنا د لیکلو معنی راځي او یو په معنا د لیکاو لکه په سورته حج آيات کې موږ او یو استلاحي معنا دا شرعي معنا دا په استلاحه شريعت کې نسخ ولکيږي لریکول د یو حکم په زيد بل حکم کې په استناد شریعت کې نسخه ولیکيږي لری کول د یو حکم په زیاده بل حکم راوړل د یو حکم په زیاده بل حکم باندې د دې ولیکيږي نسخه او دا دا الله په علم کلي باندې دلالت کوي خان په دې ميزان پوښتنه اول الله د کار کوي یو حکم راوړی بیا هغه کوم لری کې څه مودابات بل کوم راوړی دا ولې الاده کار کوي شبهه دا کنه یو سوال د انسان په ذهن کې نو دا اصل کې د الله په علم کلی باندې دلالت کوي الله کامل علم لري هر څه خبر ده نو الله پويږي چې اول دا, دا کوم اسانه ده خلقو د پاره اول باید پدیو کوم باندې خلق عمل وکي نو بیا څه مودابات چې هغه کوم ا هغه باندې عمل نورم چې الله غو کوم اساني هغه په زمانه بلوکم راوړي دا حاصل کې د الله په علم باندې دلالت کوي چې الله پوي ده پر خلکو باندې خلکو د پر یو کوم راوړي بیا نور نور خلک چې راشي نه و دي پر بلوکم راوړي په شو دکه يهودو د पारा الا تورات راوړو نو تو الله پوي دو تورات دلاد په يهودانو په يهودو د اغه مطابق کتاب راړو تورات راړو او کې حکومت او توحید ورته بیان شوی بیا اکل چې الله دغه يهودو د خراب کو نبی ته انجیل راولې غلو نو چې بیا کار د انجیلم خراب کو زبورم خراب کو الله او ته قران راولې غلو اغه لره کړو اغه په قرآن راولې شوینو کې اسلام کړا یعنی بعضه شوینه دغه په دین کې به یو رقم کې بل رقم پوښښ درې ا غلا ل نیک را نو روک مونږ راو دیګل پوښښ دا, دا الله په علم کلي معنی دلالت ده ګورا ډاکټر چیکلا نسخې لیکي او چاله معاګه د علم د خپل علم او د خپل تجربې مطابق هغه څه کوي لکه مثال خبر او لغه مرز مشخص کی کی مثال خبر یو سړی راغلی دا غ سینم ده زکام ایم ده تب ایم ده خوښه ډاکټر چیکر دا مرز معلوم کوي چې د سینم خاببه ده زوکام ده دی طب هم ده نغتڅ کو یاغا خپل علم چ کوم غ سره دی د د به اوغس چې کومه تجربه دهنا کو دهغې مطابق اول وول کې دری ک اسمای وول کې د طببی د زوکام او دسینی یا دو توکه یا درېتوکه یا لستتوکه وم چې دااکلو ته چې ته به دا پلانګلی مثال خبره داې مثال خبره کوو دا بهلس ورخورې یا به دو ورخور یا به دوه ورخورې بیا به دا داوا بند دا کې ودا لاس ورځې یا دوه ورځې او درې ورځې دوا شره د طبي د تا په چوکې لکه خطرناک شي ډاکټر اول کی کوشش کوي چې جاتا به کنټرول شي ټمپریچر کنټرول شي ډاکټر پدې پوېږي چې راکدغه ګولې دغه دوا دوه ورځې پر درې ورځې پر اغنسن ته ګوري کوشش دا به چې دوه ورځې درې ورځې وخوراله دغه ټمپریچر کنټرول شي بیا وتوی چې په دغه ګولې بندي کینوري دوه درې ورځې بیا د ګولې نه خورئ زړه ته نشته په کنټرول شو کوشش بیا وتوی زکام نو بیا دویم دو نمبر سینه زوکام دا نو بیا وتوی چې تبدا زوکام غولې شروع کی اوبه وتې تبدا د شروع کی غولې نو د دا پام ډاکټر پویګي تجربه ایلمی چیرته د د سینه دا مثال خبره 5 ورځې او 6 و او 7 ورځې او 8 د داسینه خشې کنټرول بشنو بیا وتوی چې غره 8 ورځې داسینه دوام دوا جاری ساته یا زوکام مخکې وتوی چې زوکام بند کا سینه دوا جاری وساته ځکه سینه مراد زوکام نه لګوږي نو دا اوس ډاکټر څه کوي دا بندول دا یو بند کو دا شروع کو دا بیا شروع کو دا بیا روسه شروع اکثره دواګان ورته دا بیا دا دا ډاکټر خپل علم او خپل تجربه مطابق وي هم دا غره الله علم خو کامل دي ډاکټر علم کې بام خطرات لشي په تجربه کې بیام خطرات لشي ډاکټر به یو دوا وی کی دوه ورځې به غاخ کې هغه علم کې بام خطرات لشي لیکن دا الله په علم کې خطر نشي ا پویا مانی کو د رانش راتله سوالي پیدا کیږي دا الله چې فطو پوې د دقیقہ ما کار کیږي پوښه لکه تاسو ګورئ د دې مثال تشکرانا تاسو ګور تاسو بیا پوښه او حدیثونه مثال درکومه لکه سو د انفالو ګورئ آیت نمبر 15 پته سو انفال نحو سی পারা آیت نمبر 15 پته ا لا سمہ دا پینځه ماش پګم رکو مینس کې ده پینځه ماش پګم نه او سلام رمو رکو غوړې ځا آیت نمبر 25 پته تر رکو ده یا ایوه نبی او پیغمبر علی السلام هر ذل مومنین ته اس کوم مومنان علل کتابه جنگ مان دي د سینویچ علل جهاد دي ځکه جهاد کبه نفسر جهاد دی او بیا د شیطان سره جاد دی او نور جادونه دي الل کتال دغه توې جاد الله یاد کو چې تیس کاینان په جمان دی مومنان باید مجاهدی نی ځان ته چې موین وي چې باید د مجاهدموي دانا چې ځانته موامین یا مجاد نه یم پوه شو جهاد نه کرکه لري نفرت لري نه چې مومن ځان ته وي باید مجاهده وي نو حریز المؤمنین تیز کومینان علل کټالی دانشګی در 46 د موومینوی مو او jihad نمن کارو کی او jihad امن کی حدیث کرازی و من ما تا چوک چمر شو ولم یغزو او غزا یو نه کړی jihad یو نه نو دا پددا د منافقت په مرګ معنی مړ شو پوه شو چې 46 jihad یو نه کو په خپل کې دا منافق ور شو پوه شو بیا یو بی حدیث کرازی مغالبا پم دغه حدیث کی شو کې مناسبه لو زکل کل یو د 46 په جون کې د jihad موقع ملاونی شي جهادونکی نو نو بای ته شوق خو وی ته جهاد د پاره د چبيخي شوق هم ني لکه نسواد مسلمانو حال چوبوري چې جهاد نه مکمل نفرت لري اوس خلکو چې جهاد منو مانه څکړي دا غو خلکو ګوناده پوه شو هغه خدای پوه شو خلک پوه شو حساب ووسر کیږي کی. قیامت ورس دم دي دی د پاره پوه شو چې خدای په دوی بیا جزا ورکي خدای خدا چې خراجه ته مکمل جهاد نه منکر شي ی کوم من کوم ک چې رشي ستاسوونه اچروونه صابروونه شل کسان کلکه یا غلیبو میې غاالب کېږي په دو سو کسانو باندې شل کسان به دو سوه کسان منظان غاالببه سسممت له یو کس پهلس باندې جنګږي یو پلس باندې یو کس باندې ل وجل په جهاد کې دا فر دي مخې فرو اول وختونو کې اول, اول, اول جهاددونو کې یا کو منکو میونه او کچریوي ستاسوونه سل کسان یغلیوغاب کېږي په نه په زرو کسانو باندې من لاځنه د کسانونه کپو چین کارې کی بیا نو په دی چې دوی کومن یو کوم د لا کوون چې نه پوهږې کاافان یاددي دوی نه پوهېږې په باندې نه پوهېږې په پسلاره باندې نو یو کس بچو کسانسو جنګېږي لسو کسانو سره دا فرو کچر ته لسو کسان نه بغیر بیاره واپس شوو دا بناانګارو د څنګه چې مو فر دیره که څنګه چې ذکات فر دهاج فر دی ځکه اول کې مثمان کمزوری وو کافران زیاتو کافرانو حملی رو ځانه مین معې به با حمله وه په بدر کې کافران د خوا حمله اوت کې د د فار... دخوا حمله وه کې د کاافان دخوانه حملوه پوه شوي دا نور جنونو کې د بیا چې مثمان ل ور شوو بیا موسامانانو چې د حملی شوړي ایک دام چې هونه و الان خفف الله اوز شده سپکرو الله عنكم ستاسونا دا حکمه و درسته چکله مسلمان زیاد الله دا حکم سپکرو و علمه او پویو الله او نفیكم زعفا زعفا چه پتاسو که کم زوری دا گوره الله پده ماانی پویو اول که مسلمانو ماانی الله پویو چې دا تکڑه دي. ایمان کوي دې او ورستاو بیا ایمان نه کمزوري شي ورستاو بیا خلک کمزوري شي نو الله دا کوم سپکوړو اوسې څوک هم وکړي اوس څوک واره نه وي فا فینکم منکم پسکه چې ریش تاسو نه میاتونه سل کسان صابرتون کلاک و... او جنگ کلاکي یو غلبو میاتې نه غالب کیږي په 200 کسان باندې اوس یو په دوکړه مخکې یو په لسو فرض اوس یو په دوکړه فرض اوس یو مجاد باندې دو قسان وجل فرض دي په جنکې و ی کوم منکومه او کشي ستاسوونه الفونه زر کسان یغلیبو غالبب کېږي به الفې په دو رو باندې بله حکم داله دا مغ یو په دو شوه والله معصابین او الله سره دکله کې دون کو د دا نسخ خ اول اولې یو په لسو فرضو په هر مجاد باندې اوس چې د یو په سووشو یو په دو شو دیویل ککیږي نخه ینی ی کمی لري کو هغې بان دی برو کمم الله را بوش دا پټی چې باندې دا د الله په علم باندې د لارې الله ته پتا وه چې صحابه کرام تکړه خلک دي ایمانونه کوي دي هغه یو په سلسم جنگی دي شي جنگی دي دی با... بلکې د خالد بن خالد ابن ولید رضی الله مبارک راضي و چې هغه په یو جنگ کې شپیتو کسانو باندې شپیته زرو لا شکستور کړی شپیتو کسانو باندې یو په زرو یو په زرو ته شکستور کړی دا عقل نه لیکن تاریخ کښته زموږ د اسلام تاریخ کښته چې چې البته د مسمانانو د خړ لزروت بل زی کې مسمانان ګیرو په مصر کې وي یا بل علاقې کې وي خالد, خالد ابن ولید ورته وی چې تاسو انور لخر لاړ شي اغويته مونسر شپټه کسان پری دی چې موږ دوی ته مقابل کې شپټه زره لخرو اولته بل وخت هم لخر پکارو دوی خپل ټول لخر ولېګل ورښت کو تاسو البته تا لاړ شي ابل زی کې کوم ځکه ګیرو مسمانان او شپټه کسان ورغله په شپټه زره باندې او شي کستویر کړو خوښه نو د دې تابع لکي نسخه اوس د علماو اختلاف اوس شي کی د تومره علماو د علماو مې چې اختلاف راځي دا په دغزه کې اختلاف راځي د فقهاو مې چې اختلاف راځي دا په دغزه کې اختلاف راځي یو فقي وي چې زمام په نظام د ارفولي دین کول په موږ کې دا لاس چې غول مثال خبره دا منسوخ منسوختي دا, دا پیغمبر عمل دے حدیث کښتا خدا منسوخ دي اوس چې د اغرافولده نه کول چره غا ناسختي ناسخ مطلب غ ورستنې حکم ته جو یو یو فکیوی تخطل ال پل... متابکه تخطل پوې مطابق چا سره په لکورو احاديث وته یادې قران باندې یو جوور پر... علم پوې لري نور د ماشری کلتور وته یادې هرڅه وته نیغه یو معمولی مولا نه لکهنه سبا غونته یو غټ درجه ولا عالمي مجتهد درجه تر رسیدلې په پريزګاره کې دغه درجه ځانلې په علم کې دغه درجه ځانلې پوښې په احاديث کې بهر څخه دغه یو مقامی یو درجه یې هغه کله د وق احاديث یاد لري احاديث تلور احاديث په خپل مینس کړه ټکر وخوري د پیدا کی یو حدیث کړه زی پیغمبر استم راپلیدان کړي بل حدیث کړه زی پیغمبر استم کړي بل حدیث کړه پیغمبر استم راپلیدان کړي خو بل کړي دی بل حدیث کړه چې په پیغمبر استم مونږ کړه خو بل شکل یې دی د مالکیانو په دغه طریقه باندې اوس دغه عام سړی د پاره خو په دې ټولونه عمل کول خو نه اسانه کار نه دی آم سره خاموش شوم اوس مجتهدین او فقها کینی خپل علم استعماله او حکم کیراڅوی چې دا رپولیدن نه کول دا ناسخ دی او دا رپولیدن کول آ... چې منسوختي د پیغمبر عمل نه خدا منسوخ شوی دی اخیری عمل نه دی امام چاپی وی نه رپولیدن کول چې دا ناسخ دی او نه کول منسوختي هغه د غزان علم دی د غزان نه غسر دلایل دی هم سیده امام مالیک وی چې نه د غبله طریقې سید امام احمد ابن حنبل وی چې نه دغه طریقې سیدا په شو دی کې و دانه غلط شو یا یو غلط شو د انور سیدي یا د انور سیدي دا یو غلط ته نه بلکې دلته دا ټوله سیدي ټوله سره د دلیل شته صرف مسله بناسخ او منسوخ کړه پوښښون دا رنګ په ډیرو مسلو کړه ډیره سخت مسله پیچلې مسره د ناسخ او منسوخ او ډیره اسانه مسره ده یې سخته ده کوڅه شری زانه په یو لغوی ډیر اسانه مسله ده او نو دا د حدیثو مثال مادر درکو کنه یو حدیث کړي پیغمبر اسلام فرمای نهی تو کوم انزیاره کبور ما تاسو د قبرونو زیارتونه منې کړې وي صاحب کرام ته وي انه اول کې عقيدي کمزور وي نه وي نه اسلام را روان او کیدمان کار روانو پیغمبر اسلام خلک د زی... قبرونو زیارت نه منې کړو چې نه به زی د شری په شرک د مبتلا کېدو خطر و بیا پی چې کله ایمان یعنی مفصل بایان شوقرآ کې د بیا پیغمر ته وروسته ووي چې الله فضروه خبردار دا اوس لا شي لکن بیا هم ښ منه کړی ښ مع پیغمرستان لا نه لی دی چ کون لځې مبرې لځي زیره تونو لځي پوه شو او سړی چې کوم هغوی تهله پیغبر سا وکم وکو تاسو اوس لا تا. شي ته نو اول کې منو وو وروسته پیغمرته اوغ وک منصوروو او بیاروست چې تاسو اوس لا په حالت کې دا سهلم دي کوره صحابه کرامو کې اهل حدیثمو او صحابه کرامو کې فقهامو په دې شنو معنا ځنه په کې حدیث چا دی اهل حدیث د نه وي چې یو تبکین هم دي یا د یو جماعت نوم دي یا د وغن هم دي نه دا د دن سبا چکم اهل حدیث دي حدیث دی اصل کې د دته کې غیر مقلدين ویل کېږي دا اهل حدیث نه دی اهل حدیث ویل کېږي حدیث خدمت کوونکې دا محدث ته ویل کېږي دلته به خیل بنی غستی پنځه به بڑوي لي ټماټر بخر سهي په بلا او د هلي حدیث ته دته حدیث په علم پويګي نه د حدیث په نه او د هلي حدیث هغه چاته به وي به د حدیث په علم پويدو لکه امام بخاري اله حدیثو احمد ابن حنبل اله حدیثو پوښو امام مالک د مطلب د حدیث نه انسبه کومې حدیث دی د حدیث نو بلکې ال دغه نه اخل حدیث نه مراد داو چې دا د حدیث خدمت کوون کړي دا د حدیث ماهر دی په حدیث باندې ډېر جور پوي صحیح او سره بیلويشي اخل حدیث مراد نو په خوا چې له صحابه کرامو کېم لکه ابو هريره چې اغه سم مطلب یی کار د حدیث بیانولو هغه کار د حدیث تحقیق کولو چې د پیغمبر احاديث د داګه ډیوټیم دا وا داګه مسلک دا وو په شې دا غنغه ابن عمر د ای حدیثو یعنی محدثو حدیثونه بیانول دا غنغه عائشه رضی الله عنها اغه ای حدیثو حدیثونه بیانول خلقتا په ژوند دا رنګ نور ډېر محدثین د صحابه کرامو کې او بعد صحابه کرام چا اغه ای فقو یعنی فقهاو لکه عبد الله ابن مسعود د قران مسالې رو باسلې مسالې به خلق ته بیان ولې نوې نوې مسالې به چره وتهلې به به دغه محدثینو صحابه کرام هم ویل چې تاسو لاړ شئ پلان کې لور شغان ده د فتوا والي پلان کې صحابي لور شدنه ده د فتوا والي هغه محدث چې کوم صحابي به اګه نه په یسړی ته به وی چې ما نه ما پوښتنه مکو بلکې لارښود پلانګیلکا ابو موسا عاشرین او چا پوښتنه کوي د یو ځل اګه خپلې مل حدیث او حدیثونه بیانول کوچا د پوښتنه وکړ د یو مسلې باره کې نو دا توي زمام په ذهن دا سوال د دا جواب ده خو بیا هم لارښود عبد الله بن مسعود نه پوښتنه کوي چې هغه سوی او چا عبد الله بن مسعود ته لارو نه اګه جواب ورکوه دا په بیخي برعکس جواب ورکوه او ابو چې کله خبر شو غوي ترڅو چې دا سوال جونده په مونږ کې پوښتنه ونیکی زکه دا سړی په مسله رو باسر کې ډیر ماهر ده ما نه ډیر تکړه ده ډیر خمه مساله واځي هکړه نو باجی صاحب کرام فقهاو فقها څه مطلب دې کليان و تاسو تم نورمانې پو د په باه توکم پوهده په قوانینومان دی د بعد تو چې کوم کوانین دي د مو کوانین شو نورې باات چې دي د اقتصاات په قوانینو پوده د سود مسله او دا نورې د کاروبار ممسلومانې پوهده او دی ک به مسی رو باصلی دقرآو حث نه دارنګې په نوور د دوون سره د د کاروبار سره ترړلی د اقتصاات سره ترلی د معشریت سره تر دا ټولې مسالې باغوی ته قران او حديث سره وباسلې بای صحابه کرام دسیو او بای صحابه کرام دسو چې باغی مسلو نه پویدل اغه سر په دې پویدل چې حديث پیغمبر نړۍ دغه خلکو ته بیان ک امدا بالکل ان شی امدا کار په امامانو کېنده بعضي امامان چې دا محدثینمو یعنی اهل حدیثمو سنت له په حدیثو او بعضي امامان چې اغه فقهاو اوس هغه امامان چې اغه فقهاو اغه ورسره ورسره اهل ینه کوم سره به چې فکی بو زانته مجتہد وي هغه به اهل حدیث خامخاو هر اهل حدیث په فکینو کومخه ماوی کنه هر حدیث بیانون کې صحابی بو فیکا نشو هغه کوله یعنی قرآن سره د یو قانون نشو بیانوله لکه ابو موسی هغه ابو مثال مادر درکو لیکن هر فکی چې بو هغه به اهل حدیث سره خامخاو ینه هغه د حدیث ماهر خامخاو وس امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام محمد بن حنبل دا تلور وړه اهل حدیثمو افقهامو ینه د حدیثو ماهرینمو افقهامو پښه وس امام بخاری دی هغه اهل حدیثو خپل د فقه دونه غټ عالم نو خپل بعضي مسلو کې به فقهي مسلې راو باسهله خدای امام شافعی مسلک باندې و دغه په اصول بده اجتهاد کوو پښه مطلق خپل مجتهد نو امام بخاری 인더 شد نور ام دیر په مانس کدا اختلاف چی شید یو فکی وی زم ما په نظم ما د حدیث ناسخ ته د منسوخ ته بل وی د ما په د حدیث منسوخ د ناسخ ده ده ده. دا دا ده ده ناسخ ته د منسوخ ته بل نه د منسوخ د ناسخ ته دا اختلاف نه او دی اختلاف ته پیغمبرستم رحمت ویل اختلاف, اختلاف امتی رحمت زم د امت اختلاف رحمت ده هغه دغه اختلاف ناسخ او منسوخ کی یو د حدیث د عمل کوړ د حدیث د عمل ورنه دي دا مثال خبره یو حدیث ته چې پیغمبر اسلام بولاړ منو ته داز بار بار دا اسانه ده په اسانه مسله من تاسو مخزه خلاصې دي شي ولعل منو متیازي کړي اسلام د حدیث ته لیکن پناست منو متیازي کول دا سنت ده اغه حدیث چیرې بولاړ من هغه یو قسم منسوخ ده یو قسم جواز پیدا کړی دي دا مشکل په ټیم کې بولاړ من کې دی شي د مرص په ټیم کې بولاړ من کې دی شي لیکن سنت نه ده انداره دا نورو حدیثو کې دا کومه بوشه او ځدی غله لا ما ننصح ها را منسوخ کومنګه مین ایتین او ننصح او ننصح ها د منسوخ کو زمونږ نه دا مخکې وګورید مخکې اخیری ان الله علی کل شیء قدیر او الله په ریشمن قدرت ده ده ما ننصح حغه ځکه دا ما چې د شرطیه ده او د ان الله علی کل شین قدیر دا د ما د شرط جواب ده یعنی ما ننسخ هغه چې منسوخ کومه من آیه یو حکم او ننسیها یا پری دومنګ داغه منسوخ کول یعنی منسوخ نه کومه نو ان ان الله علی کل شین قدیر دا د الله اختیار ده هغه پارته من قدرت والا ده داغه اختیار ده کوم منسوخ کیو کنه منسوخ کی و یشودد يهودو جواب ده چې زه ته يهودي خو نه یم ځزې دینه دي خو نه یم چې بده نسخه منم ځکه الله تعالی ما الله مالک ته قدیر ده کاغه ما توج دا حکم منسوخ شو منسوخ شو کاغه ما دا حکم منه عمل کوو هغه منوځ عمل کوما زمي اختیار دي دینه دا ناتي بخير اندا چیرې دا د ما نن سخ د دې علت ده یيني د منسوخ کېدل او علت بیانې زه یو حکم ول منسوخ کوما ودار علت بیانیدانه ات به خیره ګره ما ننڅغه هغه حکم هغه چې منسوخ کوم من آیت یو حکم ناتې به خیرنا نو راو مونګه اسانا من حدا غن لته خیرنا مراد اسانه د اسهل خیر په مانه د اسهل دی دا آیت سخت دی ارزاله مساله ډېری دی او سخت دی زکه سبق لن نو نو ویو لګ ویو چې دغایت من ځان پوي کوي زه نه کوي مان انسخ هرچي منسوخ کومه من اياتن يو حكم نؤ نداو نسي هدا د لفظ شير د لګوي راکاي د سووي دا وسپيلل نيشته د اياته او د ناتي بخيرن چري د من اياتن پسيو لګوي مان انسخ هرچي منسوخ کومه من اياتن يو حكم ناتي بخيرن راو مونګه اسانه منها داغينا يني بلوكم چراوغه داغينا اساني دانه چې غوري غوره دواړه دي اغم غوره ځکه دا لاو کوم دام غوره ځکه دا لاو کوم دي دن شویل ځکه الله حکم کې یو غوره دی او یو نا غوره دی نه دا لا پو کول ګټور غوره دلته خیر په معنی دا اسانه انده بل حکم چې رازي دا اسانه حکم دي دا غیر حکم نه یو کس پلس سره جنگېدل دا سختو او دا یو کس د دوو سره جنگېدل دا اسانه وو نناتی راوړو مونږ به خیرن اسانه مینها دا, دا غینه او مصلحه دا او په معنا دا وو دی یعنی و مصلحه او په شاندارۍ په اجر کې یعنی په عمل کې اسانه شي لیکن اجر کې بالکل اماغ شانی کس څنګه چا غولنیو کوم کوي وسړي مخ کې لسکسان وجل فرض ور باندې او هغه مار هغه ته بغا ثواب ملاوي دلو اوس که دوه وجد نو بالکل اماغ ثواب دي بالکل دا لسکون دي ثواب دي لیکن عمل کې دا لسکون اسانه شو یو په دو شو خو یې په خبره باندې کنه نو او مثلی ها او پشان شان داږي په اجر کې په عمل کې آسان شي خو اجر بالکل پځې پاتی دیتو لکي نسخه او دا او نون نونس حاچره دیتو لکي کلمه د شمول دا د تحسین د کلام د پر راځي امام ابن کتيبه هغه فرمایي دا د کلام د خاص د پر راځل کوم پختو کې مو پختو د سیاغشتره د شمول کلمه شته طپارتو هغه کی له هغه کی جبا کې لا کوم وی وی روټه موټه خوړه چه مې د اوس دا چه او مې تشه شو چه خو چه شو کنه دا مې پکې دی تشه دا غ د کلام خاص د پاره دی چه مې د اسکلې دغه کلام لکه قسم پیدا کی روټه موټه دی خوړلې دا اوس کلام له خاصته کی پیدا کی په کلام کې تو عربی کې د اونن سه د شمول ده دا بالکل دغه لفظ نه لکه کوم چې وی روټه موټه چه لا دی راغي نو ام ما ننصح هغه چې منسوخ کومه من آیت یو حکم او ننسی یا پریدو دغه منسوخ کول او وبره معنا د چورست کوم دغه منسوخ کول نو ان الله علی کل شاین قدیر د الله پرچمن قدرت واره د الله او اختیار د منسوخ کیو کني منسوخي ک پریګدی او کانی پریګدی کورسته منسوخ کی د الله کوم د اختیار د منسوخ کومه اعتراض چې د الله ولې دسی بس د الله کار د قادر د مالک ته کای په بس هغه ته پته د حکمت او دا نه تی چېې دا د نخ بیا هغه بیا الک بیا نه وي چې مونږ منڅخ وکم نه اتې ب خیرین را وړو یو حکم سانه من ه د هغې نه په عمل کې عمل کې دغه دوه موکم چېر د آاسه شي او مثل او پهشان هغې په اجر کې لیکن اجر کې ننس نه را ځ اجر بلکل که د هغې لالس اجر نه دد ل اجرونه دي صرف هغه عمل کې سانتییاه شي په دی وه ولما بعضې ولما و چې ننس شته او بعض ما ووي چې ننسخه نه پوښه دا سره باز ولماوي چې نسخه شتا او باز ولماوي چې نسخه نشتا د دې دريته جواب ده که را څر کېدات څوک چې چو وی چې نسخه نشتا مې د مطلب دار چې نسخه بالکل نه شتا او څوک چې چو وی چې نسخه شتا نو دا غي مطلب دار چې نسخه په جزونو کې شتا څه مطلب يه حکم چې منسوخ کیږي نو کلی نه منسوخ کیږي ټول نه منسوخ کیږي بلکې بازي بازي اجزای منسوخ شي لکه دلته وګورئ کنه اجر نه دمنسوخ شوی په اجر کې کمواله زیاتواله نه دراغله اجر د دوړو قانونو بالکل یو شریه که یو سړی لس کسانو وجني ام اجر یو مغدې کډو وجني اجر یو مغدې نو اجر نه منسوخ شوی صرف عمل کې آسانتیا راغله لس په خبره دول راغله د کلي منسوخ نشو کنه ټول منسوخ نشو بلکه یو جز د لس نه دول راغلو په جوه او کړه لس وجني وسه وجلې شي دا نه اوس لس وجل داروا شو معاویہ خالد بن ولید زر کسان وجدی زر مثال خبر پيو جنگ کې یو په ذریش شکست ورکړی ده نګوراغه هغه مستحب کedil هغه پاتو شو کيو سره دو کسانو وجني او داغه دو اجر بزان لوالي او ک دوو نزياتو وجني او داغه زياتو اجر بزان لوالي دلته اوس نسخه پټی شي کراغله بسر په يو جوس کراغله هغه کوم تعداد کې لا دوه لراغلو بس نور اجر کې په سوابونو کې او په کارونو ټولو مغه شه دي لکه څنګه چې هغه مخ کې وکمو داغه موږ کې ګورا کېبل کومه یووا بیت الله وا په پیغمبر چې مدینه لراغونو کېبل کومه شو بیت المقدس شو بیا لو کومو کچ برته یو څومره بعد برته لو کومو کوجه ته واړو مخ بیت الله طرف نو ګور دلته ته بیت المقدس کې قبله والي کې راغله په بیت المقدس کوم مختلف فضیلات دی هغه په ځې پاتره هغه کې نسخه نه دراغله د انچې د بیت المقدس اغا چې کوم فضیلته چې یو مونږ په 15000 زره باندې دی هغه نه منسوخ شوه هغه خپل غورواله فضیلته د بیت المقدس په خپل ځې پاتره صرف هغه کې بلواله منسوخ شو بیت الله ترا وروخته پوه شو دا په هر حکم کې مې حساب دی نو ما نه نسخه چې منسوخ کومه منایته او نن یا 프리 دوم گا یا ورست کوم گا غیلره منسوخیدل ناتې به خیرنه دراوړو مونږه اسانه مین ها دا غینه په عمل کې او مثلہ او یا پشان او یا په شان دغه حکم په اجر کې اجر یو شی اجر کې منسوخواله ناراضي صرف یو فیکٹر یو جوس کې منسوخواله راشي عالم ته عالم اته نه پوهیږي ان الله الله چې ده هه لا کل شین کې د پلوشمې قدرت والا ده الله اختیار ده بس الله چنده یو حکم کوي سبب حکم کوي د الله خوخه د غیلم ده د قدرت ده امام سویتی رحمت اللہ علیہ اغه الاتقان کې کلا چې متقدمین علماو متقدمین علماوی پخانی علما اوتا دو سو کال د پیغمبر اسلام نه نیولې تر 200 کال پورې کوم علما راتله اغوی به متقدمین علماوی پخانی علما بیا دو 200 کال نه باچ کوم علما براتله اغوی متأخرین وي نو متقدمین علما چې دا اغوی د یو jihad پایتونه ماندې 50 آیاتونه من منسوخ کړي د قران یعنی داوس د دیم دې مې وې دې مې عمل ضرورت نشته جهاد آیتونه تبلیغ آیتونه چو هغه کې بعض آیتونه تبلیغ او د دعوت هغه آیتونه منسوخ شي چې کافر الله پسوس جهاد د کافر سره هغه دعوت صرف مسلمانانو کښتا کافر له کوم دی او هغه تبلیغ مبلغ نشتا د متقدمین علماو چله دا آیتونه منسوخ کیږي بیا چې کله امام سویتی په راغلو هغه په ال اتقان کې هغه وی کښړه د یو قران یو آیت او دا هغه مناسبه دسیه حکم تن له و باز چې هغه مناسب عمل کې دی شون دجایز دی خکار کار دی د قران آیت کده د منسوخ کېدونه بچ کړي شي نو امام سویتی په پینځو څوکې چلور سو اتیا آیتونه په دغه تبلیغ او دعوت آیتونه چې کومو په دې کې هغه ترور سو اتیا آیتونه هغه له دشي توجيهات وکړل چې هغه معمول بهاو ګرځول د نسخه بچ کړه په شوه بیا امام شاوله الله اګه چې کله راغلو نو شل پاتشو کنه تلور سواتیا چې امام سویتی معمول به هاو ګرځول نو شل آیتونه پاتې شو نو به امام شاو درې 15 نور آیتونه دغه توجیه وکړله مناسبه توجیه او هغه آیتونه معمول به هاو د نسخنه بچ کړل د قران آیتونه بچ کړه 15 پاتې شو نو د شیخ القرآن استاد امام حسین رحمت الله علیه میاوالی والا اګه دغه 15 آیتونه نور چدی د نسخنه بچ کړي دی بیا مخکوروستا نو کله چې قرآن آیتونه د نسخې نه بچ کېدې شي دا دغه خبره ده نو مانا نسخ مین آیتونه هغه چې منسوخ کومه یو حکم او نن چې ها یا پریدو موږ دغه منسوخ کېدل ناتبي خیرن راوړو موږ سانه حکم په عمل کې منه دغې او مسه یا پشان هغې پاجر کې الم تام یت نه پوهګ نه الله چې چلله چې دله کولی شقدر پری چې مې قدر وه دیعالم تام دا دویم جواب د او جرم دیعالم تاال یت نه پوهې او ی ان الله او منکرہ ان الله چ الله چې دله ملک سماواته خاص خاص دا په اختیار کې ده اسمان او زمکه اختیار هم دا اختیار د اختیار ده دا هغه سره کوم کم غواړي کولې شي مالک من دون الله نشته تاسو د پربد الله نه میولین څوک دوست ولا نصير او نسوک امدادي کینکارمو کو من الله نه څوک بشکوي او هم بیا څوک امداد کولی شي انکار مکو راشه کتابو من نه او د حکمونو من نه مانانسخ منایتی نا حقا چی منسوخ کمگا یو حکم او ننسیحا یا یا منگا داغی منسوخی دل یا اروس تا کمگا داغی منسوخ کی دل نا تی بخیر نا دا, دا, دا زمان اختیار دیا اللہ وی زمان قدرت تے نا تی بخیر نا او کم منسوخ کمگا یو حکم نا تی بخیر نا راودو منگا آسانا پا عمل کی منها داغینا او مثلها یا پشان داغی پاجر کې؟ او پشاند اغی پاجر کے عالم تا عالم آیت نپوئے گیا ان اللہ چ الله چې الله کله شین قدير پروشمن قدرت والا دي علم تعالم ايتنه په ويګان نه الله چ الله چې ده له ملک سماواته خاص د پختار کې دي اسمانونه ولر دي زمکه همانو کوم انسان او کتاس انکار وکړو بیا مې نه نه هم او مالکمه او نش تاسو د پرمیندون نه مولي سګ دوست ولا نه سر نه څوکم دادي خبره نه پات چې يهودو نسخه انکار ولې کولو يهودو اصل کې نسخه انکار زکه کو چې يهود په دې پودل کوم نسخه و دا مسلمانان دغه کتاب منسوخ شوه دی بیا هم موږ مجبور چې دا کتاب یعنی کوم قران ومنلو مجبور چې موږ تورات زبور انجیل دا منسوخ کو بیاغه هغه بنمنو فدیو جماعت زبور انجیل کې خبرې چې د سره مخالفي دي کومې خبرې چې د قران سره په ډغه را د عمل نه دی ښا حکومي خبرې چې د قران سره سمون خوري یعنی قران سره بالکل د قران غو نه یو شاندی او تورات کې د زبور کې جړ کې دي داغه خو کوم خاصم قران کې شته په هغه باندې عمل کول دي په تورات باندې عمل وکه په هغه باندې عمل کول دي په زبور کې عمل وکول کې په انجیل کې عمل وکول زکه هغه په کې هم په هغه کتابونو او کوم شېونه چې د قران مو قران سره مخاليف دي تکرر کې دي هغه منسوخ دي ښا زکه هغه کې دي چې خلکو ځان په تورات کې زبور انجیل کې نه او قران چې هغه په خپل شکل کې موجود دي نو په دې وځماندي قران سره کوم خبره مخالف هغه به تورات نه مندل کغ به د زبور او د اننجیل نه مندل ک په وژې د یو دغه نه انکارو کو د ن نه چمونږ د نس خانم منو دکههدل چې د قانون م... مطابق بیا مونږ کتابونه او ضمو چکوم دا عمل دی او ضمو چک فتی د ټول من سوخ کېږ بیاته قرارار کوئ